Manaldiaren zentzua da transmisia. eta transmisia gerdatzen bada ni inork ez du zatzen zen bat irauten dut. segitu behaz Segitu behaz Ni galtzeko ez diatne horretu Ni ez doa bidea aftatu gehasine! Errekalainetik Kultur alea. gure gaurko kulturra talarekin segituko dugu eta gaurkoan baztan aldera begira jarriko gara Euskal Novela Beltzaren astea, e, ospatzen ari baitira aste untan eta honen inguruko arribide nukaiteko, bai beltza taldeko kide bat gonbidatu dugu eta telefonaren bestaldean dugu. Annek, aix egun hon. bai. Esan dugu e easte hontan Euskal Nobela Beltzaren astea antolatu duzuela, atzokoan izan zen zuten inaugurazio ekitaldia eta irakurri dudanez, eh, egune batera inauguratu zenuten. Bai, bai, justu atzo hasi ginen emakien pizkata beltzaren e, irekiera edo eta bai aurkeztu nahi genuen gure proiektu berri bat. Eta, bueno, baiazko edizioan, ikusi e, genuen informazioa genuela, eta nola bildu pentsatzen ari ginela, baso sortu zen pixka bat, gu egune bat, osatzeko ideia hori. Ordu mon, alde batetik kan, e, pixka e, biltzen dugun informazio guzti hori, e, bilduko bidateke bertan, eta baita ere, pos, e, idazle, idultzaitzaile, editore, edo bertze e, batzonek ekarpenak ere izan duteleku. Ordu pixka finean da, e, literatura beltza izanen duen arbat izanen du e, wekuneak, eta nobera beltza eniguruan sorda iteken guztia, postpartektatzeko, euskaraz idatzitako atari digital bat izanen da. Urte guztian, martxan segituko duena? Bai, eh, asmoa dugu, eh, bueno, amabostal diro edo, eh, berri zen, eh, oza, eh, zartuko ditu guelduk iberriak, eh, webgune horrek ditu tal desberdinak, bai, pustabeltzak, pixka bat izango dala genero beltzaren inguruko, pospiskatestu landuak eta alabiltze dituenak, gero bertza talbada, eh, liburu aipamenak, horre, eh, novela beltzaren inguruko bibliografia eta alabiltzen saiatuko gara, Gero bertxatal bat da elkarrizketak, eta hor literaturan argintzen diren ba, lagun ezberdinei egindako elkarrizketak izan dire. Gero bertxatalada generoaz, hor bai genero beltzaren pospistat e, definiozio bila edo, hor ba, bai idazle, editore, itzultzaile eta barren ekarten lagurrak izan dire. Gero bat dugu bertxatal bat beltzometroa, eta hori dana pixkat modu informal batean edo egindako galetegi bat eta hor, pos, konbidatu ez berdinek, emak nenditu zeberaien erantzunak. Eta, gero, lotu megin izan dugu gure pixkaba, novela eta cinema beltza. Eta horra atal hortan, izara beltzeko izarrak, atal hortan, pos, horri buruz zarituko gara. Ordun du, pos, ataldez berdineak ditu eta noiz amabustaldi dudo joan engara eduki berriak sartzen atal bako txan. Ikusten duan ez, buen osatu aduztu, ez eh? da giz, lagun bilduko zareten eh? ba, guztion ema mitzeko ez da? Bai, bueno, hor pixar gaude taldekoak eta gero erran bezala hor ba, laguntza handia izan dugu, ba, ehi e, e, idazle edo ediktore edo bezalako e, eskatzen diguna laguntza, jo, gozada bak, bas, mundu guztia prest dagoelako beti laguntzeko eta, bai, eskertzekoa da laguntza handia izan dugu hortan, bai. Ba oraingoan bainopein Euskal Nobela Beltzaren e, astea baduzue Bastanen, bigarren edizioa ospatzen duzu aurten, eta irakurri danez iazkoa arrakasta ikusirik, e, ba gogo handiekin, ez, e, ekin diozue bigarren edizioni kontatuko duguzu pileen bat e, nolaz e, abiatu zenuten e, ba aste berezionen antolatzeko ideia Bai, bera, pixka bat, e, e, bastanen sortu zeniaz, e, idazlekin sola zean, irakorle taldearen ekimenaren gisa. E, idazlekin sola zean, e, irakorle taldean, berez iru hilabetean bine do, e, liburu bat autatzen dugu, ondotki, e, ondotik idazleak, e, idazlearekin itzordua finkatzu, eta libura-riburu zaritzen gara. Baina, nahi genuen pixka hortik karatago edo joan nahian, pos, Interesatzen zizegon pila bat, es, literatura, gizartegaiak, gaiak, eh, sozioliteratura, guztartu nahi genuen, kide batzuk hasi ginen biltzen eta hola sortu zen hilbeltza, Euskal novela biltzaren astean. Eta orain eh, emaitza izango dugu, bigarren ediziontan ere, solasaldiak antoratu baitut, baititu zuen, liburu aurkezpenak eta bestelako ekitaldiak ere, igande bitarte irango dutenak, kontatuko dugu zu pikin bat egitarau eh, e zabaluntan, zer eh, batxertatu nahi izan duzuen? Bai, poso xenez, e, bire, aber, zaiatzen gera nada, pixka bat egitarau zabal bat egiten. E, Gai desberdinak, eta publikoan izbateengana ailegatzen al dena. Hau da, e, literaturarekin e, lotuta dauden gauzak, baino besta, be, baita bestelako ekitaldiak ere. Orduan, esanzun bezala, digu ditugu, liburu aurkezpenak, mailenguruak, mira, pues e, orduan ditugori, baino berri, e, aurteko, e, aurtengo berrikuntza nabarmenak batez ere jungo dira pixkaba, lotu degula. Cinemabeltzarekin lotrita loturitako bat eta beste bat, novela beltza eta musika ostartzen dituenak. Horilitzatekela, igande arratxalerako pestatua e, dagoena. Eta ekitaldi gehiantxoenak, azte buruan izango dirazta? Bai, aztea, aztean zehar ere, ekitali desbenia bali madide ere, bai, azte gukaren daude e, gitarago osoena. Pisa bat, ba, bazaneko jendea hor bada ere, ba, nahi degulako euskalriko jendea ere bai, gombidatzea. Eta ikusten dugu, ba, aste gukerako, ba, gune edo, zita egune ederra izan aitekela. Etorriko diren idazlen artean, Arkaizkano bat izanen da bertan, Jon Arretxe, e, gotzon barandiaran. Uh -huh. Bai, bire, ba, justo e, Arkaizkano gainera zinemarekin loturiko ekitaldi hori prestatu du, izanen dela beltzean beltz, e, markatuakabaila beltzak zineman, zola saldia, Eta izanen dira, zinema beltzarekin loturiko berak solasaldi bat prestatu du. Ez dakik guguk ere gehiago, ba, oztiralean ikusiko dugu. Eta bestaldere bai, arreta piztu digun beste itzordu bat, igan goizekoa da, kronika belz baten itzuliska bat ere antolatu baitu zu, erratzuko plazatik abiatuko dena. Bai, hori da. Bi e, azere horrelako kintza e, batean ginen uen, eta usten jarraitenan eman agizandu diogu, Eta erratzen izanen da. Orduan, e, txulixka bat izanen da, baina horre historio bat, e, koronikabeltz bat kontatu eta antzestuko dute eta ordun itzuliska ematen dugun bitartean, hor ba, kontartuko zaigu istorioa. Ba, hala se gitaraoan berri izateko bidez ba, berdinak zuengana jotzeko ere bai, gainauegune berri honekin are geio, ez dakit, nik eh, gomendioren bat bazenuke, bertara hurbiltzeko eh, goapisteko zer esango zenukezuk. Bueno, va, ba, pizka komunatu de una, ikusten egiten saiatu giela, publikoan hitz batengana ailagatzeko modukoa. Orduan, literaturzalea bai, baino baita bertze edo zein, eh? bertze alor batzuetan interes izaten alduena, ba, hurbiltzera, eh, astebukara, edar bat pasatzea elkarrekin eta hoxe, posmonduguste agonbiatua, garok. Bausongi guztiunek ingeratzen gara, eskerrik asko, egure eh, dei jartu izan da. Gure oroi itzapenak, itxaz galeretak olak bezala. Ja sondoan ez, ez dut e ingo porturikel uru gure oroitzapenak ichasgaler eta kolak besala urgaine hando Guainek eraginak ezabatu ezin Eta sederik gabe Eta sederik gabe Gure oroitzapenak Itxaz galeretak olak Bezala ez dira itxaz ondoan ez abatzen, Ez dute inongo porturik helburu Gure oro itzapenak itxaz galeretak olak bezala urgaine handoaz gulunka. Guainek eraginak ezabatu ezinetak sederigabe. Gure oroitzapenak itxaz galeretak holak, Ez ez dira Itxaz ondoan ez abatzen Ez dute inon porturik elburu Guren horo itzapenak Itxaz galeretak olak Ez ala urga innean doaz Kulunkak Uainek eraginak Ezabatu ezinetak Sederik gabe Gure oro itzapenak Itxaz galeretak olak Bezala ez dirak Txaz ondoan ez abatzen ez es dute Inongo porturik el buru. Euskal novela beltsaren ahstea iragitean ari dela eta baztanen gogoan hartu berdaratu nahi baduzue, zetasunak e, nahi badituzue nuntzer eta noiz ikusi ahal izango den ikusteko, ba baduzue, ba nora joadibidez ilbeltzaren blogspot bisitatu dezakezue, ilbeltza.blogspot puntu FR eh batarira jo zain zuzen. Eta gure kultura taluntan ere probestuko dugu momentua aipatzeko, hemendik gutxira beira taldearen bigarren lana sintesatuko garela, bairagan astean aurkeztu baitzuen taldeak bere bigarren CDa. Margotu berria izenarekin itzuli dira eta honen inguruko argibide ukaiteko jakizuek kantuzkantu berezi bat izango dugula ba, beira, taldeko kide batekin. Eta hau zesan da, ba, taldearen dizkaberriko aurrerapen kantuarekin geratuko gara. Nire, guruari. C Banera aletik bestezik ezentzule hause izan dak, aurkoak eman duen guztia, eta bihar arte esaten dizuet. Zanongi, aio. Agian, asieran bertan, ekibokatu ginen, Euskaldun sortzean, eta gero, gero ez genuen irautzaren borrokatik, apartatzen, apartatzen jakin Es na kantu bat bestu genion xe askautxari Takoiz batez zel puertoko gartzela Es natugina Maiite genituen gatzenengati Eroori Baunitzak ibokatu Ekarri, ekarri gintuzten Ezerriko azken ipu. Zularria mirariz gain bizigaran Eta bizitza ez da guretzat Egun doizango Lehen zen Maite gebituen gautzen gati, erori preso, baina gure maitasuna ora hendi, ez preso. zentzua da transmisioa. Da transmisioa agertatzen bada ni inork ez du pensatzen zenbat irauten dut. Gineretik doanak, segitu behaz Segitu behaz Ni galtzeko ez diakne oren behazik. Ni ez doa bideaftatik gehasine! Ez ekal hain kultur alea